Ех, готлібе, готлібе, чи знав ти, чи гадав ти, якого колоту наробить твій лист і твій безумний поступок у голові твоєї матері? Ривка була слаба. Це не була слабість тіла, бо тілом вона була здорова і сильна. Це був якийсь дивовижний розстрій духу якесь надмірне напруження, за котрим слідували хвилі цілковитої бездушності і апатії. Вона ходила по покоях, мов сонна, не виділа нічого і не займалася нічим, окрім свого сина. Він скалічений, він хорий, може небезпечно, може коло нього нікого нема, він умирає, мучиться». А вона, мати, котрий над нього нема нічого дорожчого, вона не знає навіть, де він є і що з ним діється. Але ж він не казав їй цього знати. Що він гадає з собою робити? Чи довго буде так брулакувати між чужими людьми, мов сирота якийсь, в такій поганій обідраній одежі? Вона плакала, лютилася. Рвала і дерела, що їй під руки попало, не можучи на всі ті питання знайти відповіді. Вона раз готова була розповісти все германові й бігти, шукати за ним по всім дрогобичі, то знов на неї находила якась дика упертість, і уява рисувала їй образи страшної муки і конання готліба, з очей її лилися сльози. А п'ястуки судорожно затискалися супроти кабінету мужа і уста шептали Нехай гине, нехай умирає, на злість цьому нелюдові, цьому тиранові, отак, отак Вона й забула, що цей нелюд і тиран не знав і не бачив нічого того І, бачилось, зовсім не турбувався про Готліба Вираз мертвого безучасного супокою на його лиці несказанно люти вривку, і вона старалась якомога рідше показуватись йому на очі. Вона найбільше сиділа замкнена в своїм покої, перечитувала по сто разів готлібові листи, але і вони вже не могли втишити її неспокою і тривої. Все їй обридло. Вона цілими годинами визирала через вікно то в сад, то на гостинець, чи не йде Коменарчук з листом. Але Коменарчука з листом не було, і Ривка з'їдалася сама в собі, згоряла тисячними суперечними чуттями, не можучи ні на що відважитися. Вона за тиждень такого несупокою починала бути і справді хора. «Що тобі таке, Ривко?» – спитав її раз Герман при обіді. «Ти бачу хора?» «Хора», – відказала вона, не дивлячись на нього. «То тож бо є. Я виджу, що хора. Треба післати за лікарем. Не треба. Як то не треба? Чому не треба? Не поможе мені лікар. Не поможе, – дивувався Герман. А хто ж поможе?» Віддай мені мого сина, – відрізала Ривка, – все тільки мені поможе. Герман стиснув плечима і відійшов геть. За лікарем, звісно, річ не посилав. Аж ось, ледво де ледво, по десяти днях, Ривка діждалася вісті від сина. Коменарчук доти ходив по вулиці, доки вона не вихилилася через вікно. Тоді він крізь вікно кинув їй з улиці до хати Готлібову карточку. Готліб ось що писав. «Вона мусить бути моя. Кажу вам раз на завсіх, мусить. Чи хоче, чи не хоче. А впрочим, як може не хотіти? Адже я багатий. Багатшого жениха не найде в цілім краю. А я чую, що без неї не можу видержати. В сні і наяві все вона та й вона передо мною. І не знаю навіть, як називається». Але що то значить, коли вона мені подобалася? І куди вона могла поїхати? Кобим знав, зараз бим поїхав за нею. Ага, я забув вам сказати, що я вже здоров, принаймні на тільки здоров, що можу ходити». Лажу весь день по улиці напротив її дому, але не наважився ще й питати нікого, чийся дім і чия вона донька. Завтра раненько прийде мій післанець, дайте йому дещо грошей для мене. Грошей у Ривки було небагато. На другий день Коменарчук справді прийшов, і то в таку пору, коли Германа не було дома. Вона почала розпитувати його про сина, але Коменарчук нічого не знав, а тільки сказав, що має принести гроші та й годі. Ривка дала йому десять ринських, послідніх десять ринських, які у неї були, і осталась сама в покої, проклинаючи Коменарчука, що не вдоволив її цікавості. Звістка, що Готлі здоров і може вже ходити, врадувала її але його надмірна і сліпа любов почала її тривожити. Їй нараз впало на думку, що «А нужна Готлібова дівчина, християнка, то що тоді?» Вона прецінь не схоче йти за жида, і готов собі Готліб, Бог знає, що зробити, скоро не зможе її дістати. І в її роздражненій мумі засіла тота та гадка, мов лізлива оса, і знов почала вона мучитись і тривожитись, і ночі не спати, і проклинати весь світ мужа й себе. Їй не знати, чому бажалося, щоби Готліп узяв собі яку-небудь бідненьку, робочу же дівочку з лану, таку саму, якою була вона, коли посватив її Герман. Їй здавалося, що вона зненавиділа б його в з його жінкою, коли б то та жінка була з багатого дому. А між тим з готлібових листів випливало очевидячки, що дівчина, котру він уподобав, була багата. Їздила повозами, мала багато вбраних слух і вже, вже звільна починала в ривченій душі зароджуватись проти неї, якась сліпа, і глуха ненависть. Але найгіршої гризоти Наробили ривці гроші. По кількох днях Знов в Германовій неприсутності Прийшов Коменарчук З карточкою. В карточці було коротко І вузловито написано ось що. Грошей мені треба. Багато грошей. Мушу вбратися по-людськи. Вона завтра приїде. Мушу говорити з нею. Вже знаю, чи я. Передайте зараз хоч сто ринських. Ривка аж затряслася, прочитавши ті слова. Знав, чи я, а не пише, не скаже їй. І має ж він серце лишати її в непевності. А ще сто ринських просить. Відки вона озьме сто ринських. Герман від кількох днів Щось дуже куцо держав її, не давав їй до рук ніяких грошей, не лишав, як все давніше часом лушалося, ані цента в своїй шухляді, а все замикав до великої залізної каси на три ключі, а ключі забирав з собою. Ривка й не помітила сього аж до цієї хвилі, але тепер, коли син зажадав у неї такої суми, а вона не знайшла у себе й цента, розлютилася страшенно, кидалась з одного покою до другого, з одної шуфляди до другої, але ніде не могла знайти нічого. Вона голосно кляла нехланника мужа, але прокляття не помагало нічого і з кровавим серцем мусила відправити Коменерчука, кажучи йому, що грошей тепер немає і що нехай прийде тепер аж завтра. Коменерчук похитав головою і пішов. По його відході Ривка безумно бігала по покоях, тріскала меблями і наповнювала цілий дім прокляттями та лайкою. За тою роботою застав її Герман. «Жінко, а що тобі такого?» – скрикнув він, ставши на порозі. «Ти вдуріла?» – «Вдуріла!» – скрикнула Ривка. «Чого тобі треба? Чого кидаєшся? Грошей треба!» «Грошей? нащо тобі грошей? Треба та й годі!» «Ну, а багато? Багато. Дві старинських!» Герман усміхнувся. «Та що, збирайся десь за волами йти, чи що?» – сказав він. «Не питайся, а давай гроші!» бе, -бе, -бе, -бе, бе а відки такий строгий наказ! У мене нема грошей на роздавки!» «Нема грошей!» – скрикнула Ривка і визвірилася на нього. «Кому ти все говориш?» «Зараз давай, бо біда буде!» – і вона з піднятими кулаками наближувалася до нього. Герман стиснув плечима і поступився назад. «Вдуріла жінка!» – проворкотів він півголосом. «Давай їй гроші, а не знати на що!» «Ти гадаєш?» – сказав він до неї спокійним переконуючим голосом. «Що у мене гроші лежать? У мене гроші в діло йдуть?» Але мені треба. Зараз Конче!» – сказала Ривка. Нащо? Як тобі треба що купити, то скажи. Возьму на кредит, бо готових грошей не маю. Не треба мені твого кредиту, а тільки готових грошей. Чуєш? «Говори догори», – відказав Герман, і не вдаючися з неї в дальшу бесіду, пішов поквапно до свого кабінету, все озираючись назад себе, чи не біжить за ним ривка з піднятими кулаками. Прийшовши до кабінету, він зразу хотів замкнути двері на ключ, але далі надумався, знаючи ривчину натуру, і з легким таємним усміхом засів коло свого пульта і почав писати. Я знав, що воно так буде, говорив він сам до себе все ще таємниче усміхаючись. Але нехай, тепер я не подамся і притисну її. Побачимо, хто ж нас дужчий.